Тільки не це спорідненість душ, інтересів, виховання, добре ставлення одне до одного, однак випарування душ, поєднання аристократичних родин. Так, я у свій час мала великий вибір наречених. Однак Сігізмундик дав усім форум Найблагородніші наміри та гени – Історія його родини, чи недавніша за історію моєї, тож поєднання таких двох великих родин – то грандіозне надбання для наступних поколінь. Оксана несподівано різко обірвала Ірину, бо вже на пам'ять знала знайому тираду про аристократичність і благородні гени родини свого чоловіка. «А що ви від мене хочете?» Я віддаю вам вашого смертельного хворого на кохання сина і не претендую ні на ваші гени, ні на вашу золоту клітку. Ви ж ненавидите мене всіма фібрами душі, як самі ж любите говорити. Ірина враз стала такою ж розгубленою, як і тоді, коли дістала хустинку із сумки. Очі з крижаних стали вологими. Будь ласка, дівчино, не покидай мого сина. Одного я вже втратила. Будь ласка, не йди. Він без тебе загине, він такий вразливий. Хочеш, я благатиму навколішки? Раптом Ірина схопилася зі свого місця і кинулася до Оксани, впала перед тою на коліна. Оксана перелякуно дивилася на той цирк, який її свекруха щойно влаштувала. «Встаньте, Ірена Георгівна! Негайно встаньте! Ви перечиталися, книжок! Не принижуйтеся, будь ласка!» Оксана розгублено дивилася, як похнюплена та знічена своїм чинком Ірена, похопцем піднімається з підлоги і сідається навпроти. Цього разу голова опущена, навіть рамена не випнуті догори, як зазвичай. Жінка наче... Змаліла. Оксана трохи винувато встала, забитого червоним оксамитом крісла. «Я мушу подумати. Передайте владові, що ми маємо з ним дещо обговорити. Коли буде готовий, нехай прийде». Ірина, не підводячи голову, ствердно кивнула головою. «До побачення. Хоча ліпше було б сказати прощайте. Але, як каже мій тато, ніколи не каже ніколи». Тому до побачення, Ірена Георгівну. Оксана зробила бік виходу декілька кроків, і, наче щось згадавши, раптом озирнулася. І ще одне. Брех Ірена Георгівну. Не називайте мене більше дівчину. У мене є ім'я. До побачення, Оксана. Карбуючи кожну букву, чемно відповіла Ірена. Через декілька днів з'явився Влад. Стояв перед не здивованою зовсім Оксаною навколішки, склавши наче в молитві руки. Ще один брех упав до моїх ніг. Першою була сама Снігова Королева, подумала з гіркотою дівчина, скептично посміхаючись, сама собі і слухаючи у півуха сльозливі владові балачки. Які вони передбачувані, блакитнокровні, тільки щось не так, нервове потрясіння, і рятунку шукають у плясці. Як-то сусід бабусі Мар'яни, тракторист Левко каже, і горе, і щастя на дні пляшки лежать. Треба випити, щоб дістати. Може, того разу повезе і трапиться щастя, але на те вони й шляхетної крові, щоб піти далі простого люду. Наступна фаза на коліна Крити в зуби і слова, слова, слова нічим не підкріплені слова. Так Владислав клявся в коханні вимолював прощення, кинувши їй під ноги величезний букет червоних троянд. Вбраний у французький чорний костюм, облитий недешевим французьким парфумом, випущений, доглянутий молодий чоловік навколішки перед худенькою постаттю юнків, вбраної абияк, у вицвілий від багаторазового прання колись ніжно-блакитний спортивний костюм. Чорна стрічка на русяму волоссі лише підкреслювала блідість її обличчя, і якби не величезні смарагдові очі, то вся статура, худа та бліда, здавалася б карикатурним страшком. Дівчина, слухаючи раду хлопця, дивилася кудись в небо, і тільки час від часу бліді губи одної барви зі шкірою стискалися в тонку лінію майже невидиму. Коли влад закінчив, Оксана просто розвернулася та пішла, не сказавши у відповідь і півслова. Про що вона думала в той момент? Її впевненість вже не була такою потужною. Навпаки, Всередині зродився страшний понівечений звір і вишкірив свої гострі зуби, жалість до влада, який без неї пропаде, бо поруч залишаться брехи, і збочений брехівський світ. А вона він, батько її дитини, точніше, ще ненародженої дитини. І дитині потрібен батько, а вона. Чи готова змиритися з усім тим посагом, що завжди висітиме за спиною, нехай закоханого та все ж невпевненого у собі чоловіка? Чи готова вона повернутися знову в родину, яка її не тільки не сприймає, а й люто, не приховуючи цього, ненавидить?